Мене просвітив і втаємничив високі партійні справи Терешко. Перетрахтів з веселих хуторів на своїй перекаліченій машині, став біля лабораторії, не глушачи мотора, забіг до мене, тернув долоною зарослі рудою щетиною щоки. Ну, жизнь! Вуха попухли без курива. На станцію в Бухвет привезли сигарети. Не мій сорт. Я засміявся. Все підряд... Курять тільки безпартійні, а ти, Терешку, як член партії, перебірливий. Та казав же ж, на фронті писали, а тепер і не рад, бо щириться замучив до смерті. Сьогодні знов збирає на засідання. Будем рішать, що робить з Сталіном. З Сталіном? В Москві Хрущов уже рішив, тепер ми. Предполагається, на три часа ночі. Приходьте, Микола Федоровичу, буде цирк. Сталіна будем топити у ставку. Я ніяк не міг збагнути, про що він говорить. Якого Сталіна? Про що ти, Терешко? Нашого ж пам'ятника біля контори. Зруйнуєте пам'ятник? А вже ж! Шириця сказав мені приготувати трос, зачепимо, а тоді я грюзовиком смикну і в ставок він же гіпсовий, може виринути. Борону зигзаг причеплю, тільки булькне. Прийдете? Ну, цирк буде. Вандали зруйнували Рим, щириці руйнують пам'ятники, перед якими ще вчора плазували. Гидко було мені на душі, не пішов я дивитися на цирк». Дерудий гладіатор Терешко розважатиме новітніх кривоприсяжних патрицію. Шириця сам знайшов мене наступного дня і, зібгавши в дудочку свої нахабні губи, з сумовитою урочистістю повідомив. «Нарешті партія розоблачила цього кривавого тирана!» Я мовчки дивився на нього. «Ви безпартійний, Микола Федоровичу, і ще нічого не знаєте!» «Тому я швиденько вас інформую». Шриця прийшов у дверей, знайшов табуретку, присунув її до лабораторного столу, за яким я тяжко вигніздювався, приклав долоні до бекеші на грудях. «Тепер наш дружній науковий колектив повинен бути єдиний і монолітний в боротьбі за...» «За чи проти?» – поцікавився я. «Себто?» В боротьбі за що чи в боротьбі проти чого, уточнив я, не приховуючи іронії. Але Шериця і в часи свого найвищого торжества був абсолютно нечутливий до іронії. То що ж казати тепер, коли він перебував у такому пригніченні духу? Я прийшов до вас порадитися, Миколу Федоровичу, з ангельською смиренністю мови «Щериця». А ви тим часом виконуєте обов'язки завідуючого лабораторією, а невдовзі станете і завідуючим? Ніхто не має сумнівів, бо Москва однаково ж прийшла вам кандидатський диплом, хоч і не слали його, вважайте, рік цілий, мабуть, через підступи і обмови облесних людців. Отож, ви тут третя сила після парторганізації організації і адміністрації – сила наукова. А наша агростанція завжди була науковою інстанцією. Тому ваша порада найперша, щоб усе у нас було гарненько і чепурненько. Є така думка, Микола Федоровичу, шановне, щоб повернути нашій славній агростанції справжнє її наймення, так підступно і злочинно відібране в неї. Себто відкинути нав'язане нам ім'я тирана – і знову іменувати гростанцію Половецький степ. Яка ваша вчена думка, Микола Федоровичу, шановний? Всього я міг сподіватися від цього партійного виродка, та тільки не такого. Цей негідник, який своїми доносами послав на смерть такого благородного чоловіка, як Гаврило Панасович Михно, цей великодержавний лакиза, що готовий був переймунувати навіть самого себе, не те, що цю бідну агростанцію, тепер мерщій, рвався в перші лави оновлювачів життя, висував ініціативу, виступав з почином, розпинав, Орифлами з написами «Геть! Ганьба!» В поперек тих самих вулиць, де ще вчора носив червоні полотнища з словами «Хай живе!» Коли б мій погляд міг спопилити нікчемну ощерицю,